Федір виліз із ясел і ляг під брамою на в'язку соломи. Забута кривда в тій хвилині пробудилася. Гріх, меш, мати за мене, Андрію! Гріх! Стайня стогнала, позівала, зі сну говорила. Так тяжко дихала, якби десь глибоко в землі душилися тисячі людей. Молися за мене, най мене бог хоронить, най мене направить на ліпший розум, бо тєс печу в вогні, як пачука, бо меш три дні попіл за своїм багатством згортати. На дранок і він скотився в чорну пропасть з сну. Федір потім ніколи не ходив до стайні і не говорив з найметами. Спав у стодолі і не показувався на очі по Великодні Марія віддалася за фірмана і переходила з ним на службу до другого пана. Федір вийшов з ними за браму і попрощався. Марія, а пам'ятай, що я хату при людих Насті відкажу, аби ти її не відгонила, бо вона сарака одна одиниця. І вернувся. В хліві, аби ніхто не бачив, заплакав. Тепер жий з ким хочеш? Той не впився і прийшов до стайні. Мої скабов'яни, тепер ні не вігоніть, бо вже моя Марія повандрувала. Хто би вас вігонив? Отлігейте та спіть, як ти сте набрали повну голову. Певне, що п'єному добре спати, так і бог приказав. Але ти кажеш, і ти спати. А я тебе питаюся, «Де я маю йти спати? Як ти така мудра голова, то ти мені скажи, де я маю йти спати?» Він аж носа процевого дотулився, так близько присунувся зі своїм питанням. «Де впадете, там будете спати? А якби я так ув'ясил га? Він злобно засміявся. «Я ясла, а ти мене загирю та в шию та буком, а марж?» «Старий псе?» Погоничі повилізали з ясел, аби дивитися на комедію. «Бий, з ясел, бо ти тут гнив, та й маєш зогнити, бо ти не знаєш, що то є чоловік, ти віл, ти хати ніколи не видів, ти порядного чоловіка з ясел буком, але ти мене запитаєш, а де ти вас, пан, до тепер був? А я тобі кажу...» Бо ус ми межі людьми. Любо мені було. Але ти кажеш, а чого ж тебе люди від себе пригнали? От тут гудз. А я тобі на це нічого не скажу. Лише три слові. Нема у людей Бога. А ти, голова розумна, та й все вже знаєш. Ідіть старий, спати. Не гніть бандиги. Завтра підемо... В село на вибір, то ми тих богачиків трохи намнемо. Я на вибір піду, і людям всю свою кривду скажу, але в ясла не піду, бо я там не маю гнити. Я знаю ліпший гатунок, як те, я більше світа видів, як твій пан. Але чекай, я тобі буду казати, як на протоколі. Я був помийник жидівський. Я валявся по-під жидівські лави, по всіх криміналах, а Бог найпише гріх, а я не боюся, я за все відповім, так відрубаю, як першому ліпшому, а мене хто на чив, га? Коли ж мене чим лише виділи, то тем били. Біс, я викажу, я вив'яжуся, що до крішки, но... Але дав мені Бог такий розтулок в голові, що я привернувся назад до нашої віри. Як Єму здрів Його ласку небесну по полю, як жито просилося під серп і як земля сцепала, іди, Федоре, бери з мене хліб, а я лишив жида серед дороги і пішов до Божої роботи. Дякую, Господи, віду сьогодні.